Tim először, mintha nem tudta volna eldönteni, haragudjon-e vagy sem, végül mosolyogva fejezte be a mondatot. Azt is Joannától. Micsoda detektív vagy te, a híres erkül Poirot elbújhatna melletted. Csak megláttam a borítékon a kézírását, mondta Mrs. Ellerton feszülten.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 Persze a nyavajás Rubintos gyűrűje miatt. Még mindig azt mondja, hogy ellopták? Ha feltétlenül kell, elmegyek vele, de hogy hiába való futkosás az egész, az bizonyos. Legfeljebb valamelyik szerencsétlen szobalány kerül bajba ártatlanul. Pontosan emlékszem, hogy az újám volt, mikor fürödni ment. Bizonyosan lecsúszott az ujjárós, ott van valahol a tengerben. Ő azt mondja, hogy levette, és az öltöző asztalára tette.